Адам Джексон «Десять секретів любові» Прості уроки, як отримувати та віддавати любов, на яку заслуговуєш. Любов – не випадковість. Де б ви не перебували в житті, яким би не було ваше становище, це тому, що ви обрали бути саме тут. Незалежно від того, чи ви самотні, чи у вас щасливі взаємини, чи нещасливі – Усе це відбувається лише з однієї єдиної причини – ви самі це обрали, і тільки ви маєте силу це змінити Люди помиляються, вважаючи, що можуть сповнити своє життя любов'ю тільки коли знайдуть її в комусь іншому Вони думають, що відчують любов, щойно потрібна людина з'явиться в їхньому житті але правда в тому, що їм ніколи не знайти любові в людях навколо, доки вони не відшукають її в собі. Мене приголомшила думка. Уперше в житті я побачив істину, оспівану багатьма поетами в піснях, проголошену найвищою мудрістю багатьма мислителями. Любов – це остаточна і найвища мета, до якої повинна прагнути людина. І тоді я усвідомив найвеличнішу таємницю, якою діляться поезія, мислення і віра. Порятунок людини відбувається через любов і в любові. Віктор Франкл. Людина в пошуках справжнього сенсу. Вступ. Найкращого і найпрекраснішого у світі не можна ані побачити, ані торкнутися. Лише відчути серцем. ГЕЛЕН Келлер. Ми всі, мабуть, більше, ніж будь-чого іншого прагнемо любові та сповнених любові взаємин, і всі шукаємо ті свої єдині особливі взаємини. То чому ж тоді так багато людей живуть у самотності, у пошуку, сподіваються, але не часто знаходять? Якщо любов – це те, чого ми найбільше жидаємо, то чому ж кількість розлучень розбитих родин сягає небувалих цифр? Чому так багато самотніх батьків силяться на одинці підняти родину? Чому в містах із силою-селеною людей так багато з них почуваються зовсім самотніми, відокремленими від усіх? Чи може бути, що досі ми шукали кохання не там, де треба? У супереч поширеному переконанню, любов не залежить від долі або удачі. Вона не приходить і не минає. Ми створюємо її самі. І в усіх нас є сила її створити. У всіх нас є сила кохати і бути коханими. Ми всі маємо змогу створити сповнені любові взаємини. Не має значення, де ми є зараз. Чи самотні ми, чи загрузлий в нещасливих, затхлих стосунках. Життя може змінитися, і ми маємо силу його змінити. На відміну від багатьох інших притч, прототипи і дійових осіб цієї книги – реальні люди, хоча я, звичайно, змінив їхні імена. Я щиро сподіваюся, що їхні історії надихнуть вас, як надихнули мене та нагадають, що життя може бути таким, яким воно має бути – сповненим радості, чудес та надзвичайної любові. Адам Джексон. Липень 1995 року. Гість на весіллі. Вилибонь його б і не помітили, як не помічав ніхто з інших двох сотень гостей. Він сидів на самоті за столом у дальньому кутку кімнати. Юнак приблизно років 30, середнього зросту, статури та зовнішності, одягнений, як і більшість інших чоловіків у кімнаті, у чорний офіційний костюм. І все ж йому здавалося, що він, перебуваючи на одинці, привертає до себе увагу. Усі інші гості, що сиділи з ним за столом під час їди, тепер були на танцмайданчику. Але юнак сором'язливий за характером. Прийшовши без дівчини, вирішив залишатися за столом сам, один, і спостерігати вечірку. Він не міг не визнати. Як не крути, це був розкішний прийом. Ні на чому тут не заощаджували коктейлі з шампанським, шість змін страв і танці перед кожною зміною під живу музику джазового гурту із семи музикантів. Уже саме це місце було причудове. королівська банкетна зала одного з найкрутіших готелів у центрі міста. І, попри всю цю велич, юнак не насолоджувався святом. Він був не надто комунікабельний, а опинитися в кімнаті з двома стами незнайомцями, ну, не так йому уявлялося веселощі. Єдиним його знайомим тут був наречений, його давній друг, з яким він не бачився вже багато років. Відверто кажучи, він дивувався, що його взагалі сюди запросили. Хлопець спостерігав, як його друг танцює, притискаючись до своєї юної нареченої. Вони, здавалося, були такі щасливі разом, і юнак не міг стриматися від заздрочів, запитуючи себе, коли так само буде з ним і чи буде взагалі. «Чого воно так виходить?» – міркував він. «Що інші чоловіки одружуються, облаштовуються і стають батьками, а в мене взаємини з дівчиною тривають не більше кількох місяців». Не те, щоб йому важко було знайти дівчат, з якими хотілося зустрітися. Проблема полягала в тому, щоб натрапити саме на ту дівчину для тривалих стосунків, на когось і з ким він схотів би провести все своє життя. Іноді самі лише думки про це становище гнітили його. Він думав, що Лебонь – це з ним щось не так, що він не здатен створити довготривалі або значущі взаємини а подеколи говорив сам собі, що йому просто не щастить. Можливо, як казали його друзі, усе це було питанням фарту. Або йому судилося знайти свою любов, або не судилося. Він нічого не може вдіяти, щоб змінити це. Або воно станеться одного дня, або не станеться. Лише одного разу, два роки тому, він думав, що закохався в дівчину, але навіть ті взаємини тривали всього три місяці. Тоді він був невтішний, геть спустошений, кілька тижнів не міг ані їсти, ані спати. А потім вирішив, що більше ніколи і нікому не дозволить завдати собі такого болю. Сидячи отак, спостерігаючи за всіма парами в кімнаті, деякі з них посідали, тримаючись за руки, і сміялися, інші танцювали та співали. Він говорив собі, що краще йому бути самотнім, одиноким. Зрештою, скільки взаємин насправді довго тривають? Скільки людей залишаються разом? Принаймні, якщо він і далі буде одиноким, йому не доведеться терпіти біль розлуки і утрати. І він незалежний, вільний, може, коли хоче податися куди завгодно. Але потім, роззирнувшись довкола, юнак побачив дещо, що розбурхало його думки. Нагадало йому, що кохання можливе що тривалі сповнені любові стосунки насправді існують. Посередині танцювального майданчика міцно обіймалися літній чоловік і жінка, дивлячись одне одному в очі. І спостерігаючи за цією парою, юнак замислився, чи може бути, що якимось дивом десь хтось чекає на нього. Зустріч Ти тут сам? Юнак обернувся і побачив, що поруч із ним стоїть старий китаєць. Це був дрібненький лисий чоловік, лише з кількома пасмами яскраво білого волосся у бабіч голови. З великими усміхненими карими очима, які осявали його обличчя, коли він усміхався. Як і більшість чоловіків, у кімнаті він був убраний у чорний вечірній костюм, білу сорочку та чорну краватку метелик. Так? Сам усміхнувся юнак старому у відповідь. «Я теж», – мовив незнайомець, – «Ти не проти, якщо я приєднаюсь до тебе?» «Ласкаво прошу», – відповів юнак. «Чудове весілля, правда ж?» «Якщо вам подобається такого ж ти речі», – відповів юнак. «Хіба весільна церемонія може комусь не подобатися?» – запитав старий. «Ну, в наші часи це все якось трохи скидається на фарс, чи не так?» – мовив юнак, відкинувшись на спинку стільця. «Що скидається?» – перепитав старий китаєць. «Весілля». Весілля це фарс, тільки якщо молодята не кохають одне одного, відповів старий. Кохають? вигукнув юнак. Що таке кохання? Люди весь час закохуються і перестають кохати. Сьогодні вони віддані одне одному, а завтра бачити одне одного не можуть. Якщо вас цікавить моя думка, любові надають забагато значення пояснював юнак. «Схоже, що вона приносить лише біль і нещастя». «Циніком бути легко», – мовив старий. «Але присягаюся тобі, що неможливо припуститися більшої помилки в цьому житті, ніж цинічно ставитися до любові». Юнак обернувся до старого чоловіка і запитав. «І чому ж це?» «Повір мені на слово», – сказав старий. «Коли настане кінець твого життя, єдиним, що матиме значення, буде любов, яку ти віддавав і отримував. Єдиним, що ти візьмеш із собою, переходячи в інший світ, буде любов. І єдиною цінністю, яку ти залишиш у цьому світі, буде любов. Більше нічого». Доводилося мені знати людей, що витримували численні труднощі в житті, залишаючись щасливими, але мені ще не траплялося людини, що змогла б витримати життя позбавлена любові. Тож, любов – це найбільший дарунок життя, пояснював старий. Вона надає йому сенс. Саме вона робить життя вартим того, щоб його прожити. Щось я сумніваюся, пробурмотів юнак, відвертаючись. Чому ж? запитав старий. Хлопець якусь мить помовчав, перш ніж відповісти. Знаєте, як я собі міркую, мені здається те, що ми колись закохаємося, це романтичний міф. Нам утокмачують у голови, що одного дня ми зустрінемо когось і нас охопить кохання, але це рідко трапляється, а коли трапляється, то ненадовго. А, розумію, відповів старий. Звичайно, ти цілком маєш рацію. Те, що нас охоплює кохання, це романтичний міф. Юнак обернувся до старого і сказав. Постривайте, постривайте хвилинку. Мені здавалося? Любов це не щось таке, що нас охоплює, з усмішкою провадив старий. Це щось таке, що ми створюємо, і в кожного з нас є здатність її створити. Люди помиляються, думаючи, що любов може охопити їх, вони, уявляючи, одного дня йтимуть вулицею, побачать когось і бац. Але це не любов. А що ж це тоді таке? Перервав юнак. Фізичний потяг, захоплення, точно не любов. Звичайно, любов може вирости із взаємної фізичної привабливості, але справжня любов не буває лише фізичною. Щоб любити, насправді любити, потрібно розуміти людину. Знати та поважати її Потрібно щиро турбуватися про неї Це, мов, яблучний пиріг Що ви маєте на увазі? Перепитав юнак Ну, як думаєш, ти міг би сказати Чи смачний яблучний пиріг Просто поглянувши на нього? Відповів питанням на питання старий Ну ні «Мені треба було б чи й скуштувати його», – мовив юнак. «Звичайно, іншими словами, слід було б з'ясувати, який він, як іззовні, так і зсередини. Ти згоден?» «Так, те саме і з людьми», – пояснював старий. «Неможливо сказати, які вони є, тільки за зовнішністю». Щоб любити когось цілком, треба бачити його зсередини, його сутність, дух або душу. Це те, чого не побачиш на власні очі. У любові головне можна побачити лише серцем. Ось чому довготривалі, сповнені кохання взаємини це не випадковість. Вони не просто так трапляються і не є наслідком удачі. Їх слід Вибудовувати, плекати «А як?» – допитувався юнак «Коли я ще був хлопчиком, моя мама навчила мене золотого правила любові» – пояснював старий «Це дуже просто», – говорила вона «Якщо хочеш, щоб тебе полюбили – полюби» «У всіх нас є сила кохати, бути коханими і створювати сповнені кохання взаємини в нашому житті. Тому це дуже сумно, коли люди обирають життя без них». «А як ви можете так говорити?» – заперечував юнак, знову повертаючись до старого. «З якого це дива комусь обирати життя без любові?» Старий подивився прямо в очі хлопцеві і відповів Деякі люди вирішують, що не любити краще, аніж мати ризик зазнати болю, який несуть із собою розлука та втрата Від слів старого в юнака спалахнуло обличчя і стислося горло Йому було незатишно, майже так, коли здається, ніби хтось прочитав твої думки – Я тебе запевняю, – говорив старий, – що любов доступна кожному, будь-якої миті, але її слід для себе обрати. Він кивнув на пару за сусідним столом, що палко сперечалася. – Ось, поглянь, чудовий приклад. Двоє людей, для яких перемога в суперечці важливіша за любов. Життя сповнене вибору. Ми можемо обирати мати рацію чи мати любов, можемо обирати пробачати чи помститися, можемо обирати самотність чи товариство. Це все наш власний вибір. Люди, які не мають сповнених кохання взаємин у своєму житті, дуже часто свідомо чи підсвідомо обирають власне становище. Люди обирають власне становище? – перепитав юнак. Звичайно, де б ти не був у житті, яким би не було твоє становище, це тому, що ти обрав бути саме тут. Незалежно від того, чи ти самотній і одинокий, чи маєш щасливі взаємини, чи нещасливі,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 Але правда в тому, що їм ніколи не знайти любові в людях навколо, доки вони не шукають її в собі. Ти – це те, що ти отримуєш у житті, а те, що ти отримуєш – це і є ти. Взаємини не приносять нам любові, це ми приносимо любов у взаємини. Коли ми починаємо любити, неодмінно з'являються стосунки, сповнені любові. Ось чому кожен може кохати і бути коханим. І кожен, які б зараз не були обставини в його житті, може створити сповнені любові взаємини. Може так воно і є, мовив юнак. Але все одно треба, щоб пощастило зустріти потрібну людину, еге ж? «Ну, знаєте, когось привабливого для вас». «Пощастило, в цьому рівнянні немає», – відповів Старий. «Ну, добре, тоді в ньому є...» – судилося. Старий усміхнувся. «Доля може запропонувати допомогу, і зазвичай так і робить, але й ти маєш зіграти свою роль». «Ти ні з ким не познайомишся, сидячи на самоті в кутку кімнати. Треба встати і зробити це». «Але ж це не так просто», – заперечив юнак. «Ніхто й не каже, що це просто», – сказав старий. «Але якщо хочеш кохання, то маєш відпустити свої страхи і хапатися за можливості, які пропонує життя». «Які можливості?» – поцікавився юнак. «У моїй країні є стара оповідка про чоловіка, до якого однієї ночі навідався ангел і сказав, що на нього в подальшому житті чекають великі речі. Він матиме можливості страшенно розбагатіти, прославитись і здобути повагу в суспільстві та побратися з прекрасною жінкою». Усе життя чоловік чекав на ці обіцяні дива, але нічого не відбувалося, і зрештою він помер самотнім, злиденним старим. Коли він підійшов до воріт небесних та побачив ангела, який навідувався до нього багато років тому, і поскаржився йому. Ти обіцяв мені величезні статки, визнання людей і прекрасну дружину. Я все життя чекав, але нічого не сталося. «Я такого не обіцяв», – відповів ангел. «Я обіцяв можливості отримати багатство, повагу суспільства та прекрасну дружину, але ти їх усі змарнував». «Чоловік був спантеличений. Не розумію, про що ти говориш», – мовив він. «Пам'ятаєш, колись тобі на думку спала ідея для власної справи, але ти боявся провалу і не намагався її втілити». – запитав ангел. Чоловік кивнув. – Ти нічого гісінько не робив, тож через кілька років цю ідею віддали іншому чоловікові, який не дозволив страхові спинити себе і ти пам'ятаєш. Він став одним із найбагатших людей у королівстві. – А ще ти можеш пригадати, – говорив ангел. Як у місті стався сильний землетрус, що руйнував великі будівлі, і тисячі людей опинилися в пастці. Тоді в тебе була можливість допомогти, шукати і рятувати потерпілих, але ти боявся, що доки тебе не буде, мародери обчистять твій будинок і винесуть усе твоє майно. Тож ти, незважаючи на благання про допомогу, залишався вдома. Чоловік кивнув, пригадуючи той сором. «Це була для тебе чудова нагода врятувати життя сотень людей і так здобути повагу всіх постраждалих у місті», – мовив ангел. «А пригадуєш ту жінку, прекрасну, родоволосу жінку, що так тебе вабила? Її не схожу на жодну іншу, кого ти зустрічав до неї та після неї. Але тобі здалося, що вона ні за що не погодиться вийти заміж за такого, як ти». Тож, боячись відмови, пройшов повз неї. Чоловік знову кивнув, і тепер у нього на очах з'явилися сльози. «Так, друже мій», – мовив ангел, – «вона була б твоєю дружиною, і з нею ти став би щасливим батьком багатьох прекрасних дітей, і разом ви примножували б щастя у своєму житті. Усіх нас щодня оточують можливості». Серед них і можливості для любові. Але часто, як той чоловік в оповітці, ми дозволяємо страху зупинити нас і марнуємо їх. «Страху?» – спантиличено перепитав юнак. «Так, страху. Ми не зближуємося з людьми через страх відмови. Ми не говоримо про власні почуття через страх глузування». «Ми не віддаємося іншим через страх болючої втрати». Юнак-мимохідь замислився над усіма тими випадками, коли страх, що йому відмовлять, не давав заговорити з дівчатами, які його приваблювали. Він глибоко зітхнув, журячись через усі втрачені можливості. «Але у нас є одна перевага над тим чоловіком з оповідки», – провадив старий. «І яка ж?» – пробурмотів юнак. «Ми ще живі. Ми можемо почати користуватися нагодами. Можемо почати створювати власні можливості». Юнак, безумовно, розумів багато з того, про що говорив старий китаєць. Він завжди вважав, що любов і взаємини – це справа фарту чи долі. Тобі або трапляється потрібна людина, або ні». Ти бачиш когось, хто тебе одразу ж приваблює і закохуєшся. Йому здавалося, що так воно буває. Але тепер, послухавши старого, він не був такий упевнений. Старий китаєць підвівся. Неможливо вступити у сповнені любові взаємини, не навчившись спершу любити. Коли починаєш любити, взаємини неодмінно з'являються. «І ви говорите, що кожен може навчитися любити», – мовив юнак. «Звичайно», – усміхнувся старий. «Любов – це найприродніший стан у світі. Любов до себе, любов до інших та любов до життя. Якими б не були наші обставини, у якому б становищі ми не опинилися в житті, усі ми маємо силу кохати, бути коханими». Та насолоджуватися безмежною любов'ю. Усе, що нам потрібно знати, це секрети. Які секрети? Секрети надзвичайної любові. Секрети надзвичайної любові? Перепитав юнак. І які ж вони? Першими про секрети надзвичайної любові говорили про давні мудреці та пророки тисячі років тому. Це десять принципів, завдяки яким можна створити у своєму житті не просто любов, а таку надзвичайну любов, що її вистачить на все твоє життя. Це ви жартуєте, правда? Мовив юнак. Ви говорите, що кожен може знайти любов і сповнені любові взаємне. Ні. «Я говорю, що кожен може створити любов і сповнені любові взаємини», – відповів старий. «Але як ви можете бути такі впевнені?» – допитувався юнак. І «Якщо я плесну в долоні, хіба не чутно буде ляскоту? Якщо я штовхну цей стіл, хіба він не посунеться? У природі існують закони, закони Всесвіту». Що керують усім Від руху хвиль до заходу сонця Все керується чіткими, незмінними законами Учені відкрили багато таких законів Закони фізики, закони руху, закони тяжіння Але є й інші закони Закони, що стосуються людської природи Здоров'я, щастя І також є закони, що стосуються любові «Закони, що стосуються любові?» – вигукнув юнак. «Якщо ці закони, як ви їх називаєте, дійсно існують, то чому ми всі про них не знаємо?» – допитувався він. «Бо іноді ми збиваємося з життєвого шляху. Іноді занепадаємо духом, розчаровуємося, забуваємо, і тоді нам потрібні нагадування». Якщо у твоєму житті немає любові, світ може бути дуже холодним і самотнім місцем, але сповнений любов'ю світ стає раєм. Торнот Вайлдер, один з видатних американських драматургів, написав колись «Є земля живих і земля мертвих, а міст між ними – любов. Єдиний порятунок, єдиний сенс». Дотримуся секретів надзвичайної любові, і ти знайдеш цей сенс. Зміниш власний світ і все своє життя. А як? – запитав юнак. Старий з усмішкою простягнув йому аркуш паперу. Юнак уважно розглянув його, але там був лише список з десяти імен і телефонних номерів. Він перевернув його, сподіваючись чогось більшого, але... Інший бік був порожнім. «Що це?» Мовив він, знову підвівши погляд, але старого вже не було. Юнак устав, оглянув кімнату, навіть заліз на стілець, щоб краще бачити. Та старого ніде не було видно. Він чекав за столом, глибоко в душі, сподіваючись, що старий повернеться. Але минуло півгодини, і він зрозумів, що цього вечора більше не побачить старого китайця. Перш ніж піти, юнак попрощався з молодятами. Подякувавши їм за запрошення та побажавши всього найкращого, він запитав, чи знає хтось із них старого китайця. Обоє були впевнені, що в їхньому списку запрошених такого не було. Юнак зробив висновок, що той старий, мабуть, офіціант. Тож, ідучи, він запитав медроотеля, де в його команді можна знайти старого китайця. Але той також ніколи не чув про чоловіка, і в нього точно не працював ніхто схожий. Юнак був заінтригований. Хто він був, той старий китаєць? Звідки взявся? І про які секрети надзвичайної любові говорив? Виходячи зі святкування весілля, молодик стискав аркуш паперу з десятьма іменами та десятьма телефонними номерами і розумів, що є лише один спосіб, сеєсувати. Секрет перший. Сила думки. Наступного дня Юнак обзвонив усіх людей зі списку. Він хвилювався і не аби як нияк увів, телефонуючи десятöm незнайомим людям і розпитуючи їх про секрети надзвичайної любові. Але на його превеликий подив усі вони, здавалося, чудово розуміли, про що він говорить. І, схоже, щиро раділи його дзвінку. Він домовився найближчими тижнями зустрітися з ними всіма по черзі. Юнакові було особливо цікаво побачити першого чоловіка зі списку. Доктор Г'юго Пучія був професором соціології на пенсії. Добре відомим в академічній спільноті своїми відвертими поглядами на стосунки між людьми. Він написав декілька книг-бестселерів на цю тему і його часто запрошували на ток-шоу, на радіо і телебачення. Суть міркувань доктора Пучі полягала в тому, що людство у своєму прагненні до наукового та економічного прогресу ледь не забуло про найважливіші в житті речі. Він часто цитував стародавнє пророцтво індеанців Крі. «Тільки коли буде зрубане останнє дерево, тільки коли буде отруєна остання ріка – тільки коли буде спіймана остання риба, тільки тоді ви зрозумієте, що гроші неможливо їсти. Доктор Пучія був кремезним товариським чоловіком років 65 з легким сивим волоссям до плечей і м'яким, майже хлоп'ячим обличчям, що робило його років на 20 молодшим. Він зустрів юнака з розкритими обіймами, пригорнувши його до себе, мов давно загубленого друга. Юнак не знав, як на це реагувати. Він не звик обійматися з незнайомцями. Власне, він взагалі не звик обійматися ні з ким, навіть зі своїми рідними. Привітання для нього зазвичай обмежувались досить стриманими рукостисканнями. – То ви вчора зустрічалися зі старим? – спитав доктор Пучія, запросивши молодого чоловіка сісти. – І як він? – Причудово, як на мене. Відповів юнак сідаючи «Хто він такий? Звідки він?» «Вам це відомо так само добре, як і мені Я бачився з ним лише один раз і це було понад 30 років тому Але він змінив усі мої погляди на викладання і на життя Я зустрівся з ним невдовзі після того, як почав викладати тут, в університеті Мені доручили наглядати за шістьма групами першокурсників Через 10 тижнів після початку семестру я помітив, що одна зі студенток зникла Це була гарненька, тямуща і освічена молода дівчина У роботі якої відчувалася надзвичайна чутливість Уже третій тиждень вона не з'являлася на заняттях Я запитав студентів, що сиділи поруч з нею, чи знають вони, де вона І ви можете в це повірити? Вони не просто цього не знали, але й нікого з них це взагалі не турбувало. Навіть ім'я її було їм невідоме. Того дня після занять я пішов до адміністраторки, намагаючись з'ясувати, де та студенка і чому вона не ходить на заняття. Мені дуже шкода, я думала, ви знаєте, сказала адміністраторка, відвівши мене вбік. Вона запросила мене до свого кабінету і розповіла, що моя студентка два тижні тому наклала на себе руки. Ця прекрасна молода дівчина кинулася з десятиповерхового будинку. Я сидів у коридорі, вражений такими новинами, запитуючи себе, що могло змусити студентку з таким потенціалом обірвати власне життя. Не знаю, скільки я там просидів, доки не помітив, що він сидить поруч зі мною. «Хто?» – перервав юнак. «Старий китаєць», – пояснив доктор Пучія. «Він запитав, що мене турбує, тож я розповів йому цю історію». «Він мовчки посидів якусь мить, а потім повернувся до мене та сказав дещо, чого я ніколи не забуду». «Знаєш, ми навчаємо студентів читати і писати, додавати і віднімати». Ми вчимо їх усього, без чого, як нам здається, неможлива хороша освіта Але нехтуємо найважливішим – тим, як любити Його слова вразили мене наче грім Це було те, що я давно підсвідомо відчував, але не міг висловити Ми якийсь час поговорили про любов і про життя І саме від того старого я вперше почув про секрети надзвичайної любові Десять вічних принципів, за допомогою яких ми можемо принести любов до свого життя та до життя людей навколо. Ви маєте на увазі, що ці секрети дійсно працюють? Перервав його юнак. Ну, у мене вони спрацювали. І я маю сотні студентів, які можуть підтвердити, що ці секрети допомогли також і їм, відповів доктор Пучія. Це звучить неймовірно, надто добре, щоб бути правдою, мовив юнак. Адже якщо це так просто, чому ж тоді всі ними не керуються? Ну, це хороше запитання, сказав доктор Пучія. У глибині душі всі ми хочемо любові більше за все в житті, але, як на мене, іноді просто про це забуваємо. Ми збиваємося на манівці і жинучись за іншими цілями, такими як кар'єра чи збільшення грошей і накопичення багатства. Ми прагнемо дозвілля і розваг і випускаємо з поля зору більш важливі в житті речі. А що може бути важливішим за любов? Юнак щось собі занотовував, а доктор Пучія провадив далі. Перш ніж піти, Старий китаєць дав мені аркуш паперу з переліком імен і телефонних номерів. У наступні тижні я сконтактував по черзі з усіма людьми зі списку, і в них навчився простих, прикладних способів відчути неймовірну любов. Це способи, за допомогою яких ми можемо навчитися створювати довготривалі взаємини, наповнені коханням. Усі десять секретів надзвичайної любові однаково важливі, але на моє життя найбільше з них вплинула сила думки. Думки? перепитав юнак. Так, так. Це простий, але незаперечний факт. Ми стаємо тим, про що думаємо. Якщо у вас гнівні думки, у вас є тритиме гнів. Якщо думки піднесені, вас охопить піднесення. Якщо щасливі, вас сповнюватиме щастя. А якщо в думках любов, то ви відчуватимете любов. Змінюйте свої думки, і ви зміните свої відчуття. Це так легко. Юнак звів брову. Це досить просто сказати. Але я не надто впевнений, що це просто здійснити. Ви маєте рацію, це не завжди просто, тому й написано Той, хто підкорює власний дух, величніший за того, хто підкорює міста Однак це можливо Усі ми обираємо свої думки, але іноді, коли дорослішаємо, нас навчають обирати думки неправильно Навчають засуджувати інших, зневажати тих, хто відрізняється від більшості але дітям байдужі відмінності у віросповіданні чи кольорі. Вони бачать просто людей. Любіть дитину, і дитина теж любитиме вас. Бо це в нашій природі – любити одне одного. Проблема в тому, що те, як дитина розуміє любов, визначається найперше її батьками. «Що ви маєте на увазі?» – перепитав юнак. «Ну, те, як батьки ставляться одне до одного та до своїх дітей», закладає підвалини дитячого сприйняття любові. Якщо на дітей постійно кричать або їх б'ють, вони неодмінно вирішать, що це прийнято, що коли любиш, можна кричати та битися. Ось чому нам часто доводиться заново навчатися того, що таке насправді любов. Що означає «любити»? Нам доводиться змінювати власні переконання та ставлення до любові. Але як можна позбутися переконань, що формувалися руками? Запитав юнак. Починати змінювати власні погляди та переконання, а отже, і власні думки. Варто за допомогою афірмацій. Що таке афірмація? Афірмація – це твердження, яке проговорюєш у голос або подумки. І якщо його досить часто повторювати, воно змінює твої думки і переконання. Наприклад, якщо ви вірите, що не можете вступити в довготривалі взаємини, сповнені любові, то можете почати змінювати це, стверджуючи «Я створюю любов у своєму житті, несучи любов усім навколо». Сьогодні я даруватиму любов кожному, з ким зустрінуся. Сповнені любові взаємини легко приходять до мене. У мене є сила створювати любовні стосунки у своєму житті. А якщо ви не вірите, що знайдете свою ідеальну партнерку, свою споріднену душу, то можете стверджувати. Найкраща для мене партнерка прийде в моє життя в потрібний час і в потрібному місці. Афірмації змінюють наші думки та підсвідомі переконання. Думки визначають наші дії. З дії складається наша поведінка, а поведінка формує нашу долю. Чи часто треба повторювати афірмацію, щоб вона почала діяти? Поцікавився юнак, заінтригований цією технікою. Якомога частіше. Деякі люди навіть записують їх та розміщують у певних місцях у своїх машинах або на дверцятах холодильника, щоб повсякчас бачити і перечитувати їх. Утім, це слід робити принаймні тричі на день, уранці щойно прокинувшись, один раз упродовж дня і через раз увечері перед самим сном. Отож, усе, що потрібно робити, аби змінити свої думки, повторювати афірмації? – спитав юнак. Ні-ні, афірмації допомагають змінити підсвідомі переконання, але потрібно також свідомо обмірковувати, що означає для вас любов, що означає когось любити. Це здається очевидним, але з мого досвіду мало хто як слід замислюється над цим. От як, наприклад, ви відповіли? Юнак завагався. «Ммм, ну, дайте подумати. Любити когось означає піклуватися про нього, бути поруч, коли ти потрібен, допомагати йому». «Точно», – підтвердив доктор Пучія. «Іншими словами, робити все як найкраще для них. Але чи зможете ви це зробити?» Чи зможете піклуватися про когось або допомагати йому, якщо спочатку не обміркуєте, що саме йому потрібно? Хм, ні, навряд чи. Отож, якщо ми хочемо любити когось чи щось, найперше та найважливіше, що ми повинні зробити, це подумати про нього і обміркувати його потреби та бажання. «На початку роботи, – провадив доктор Пучія, – я наївно вважав, що вчителі мають викладати предмети – математику, фізику, географію чи соціологію. Але незабаром зрозумів, що хороший учитель не викладає предмет, а навчає учнів. У кожного студента є власні потреби, у всіх них різні рівні та шляхи до розуміння, і хороший учитель ураховує це». А інакше учні нудьгуватимуть або розчаровуватимуться. Те саме відбувається і в житті. Якщо ми хочемо сповнених любові взаємин, то повинні враховувати потреби інших людей. А щоб зробити це, треба поставити себе на їхнє місце. Спробувати поглянути на все з їхньої точки зору. Наприклад, Багато людей відчувають, що застрягли у відносинах без любові та скаржаться, що їхній партнер їх не любить. Але якби вони запитали в самих себе, що я можу зробити для свого партнера, а не чому він або вона не робить цього для мене, то неодмінно помітили б, що їхній партнер відчув себе коханим і почав дарувати їм більше кохання. Проблема полягає в тому, що ми майже весь час думаємо про власні потреби, а не про чужі. А не переймаючись потребами інших людей, важко виявляти любов до них. Бачите, продовжував доктор Пучія, усе починається з думки. Сповнені любові думки приводять до сповнених любові дій та переживань. Так, але є одна проблема, зазначив юнак. «Думки не допоможуть знайти або створити сповнені любові взаємини». «Ви не повірите», – відповів доктор Пучія. «Зовсім навпаки. Думки допоможуть вам не лише притягнути до себе кохання та взаємини, а ще й розпізнати жінку вашої мрії, коли вона увійде у ваше життя». «Я не розумію», – мовив юнак. «Ну, кожен сподівається знайти ту одну єдину особливу любов, що триватиме вічно. Ви згодні?» Юнак кивнув. «То хто вона, ваша особлива кохана?» «Ну, я не знаю, саме в цьому моя проблема», – зізнався юнак. «У мене її немає». «Є», – заперечив доктор Пучія, – «я вас запевняю». Просто ви ще з нею не зустрілися. Проблема в іншому. Коли та дівчина увіде у ваше життя, як ви її впізнаєте? Звідки комусь знати, чи призначена для нього людина, що трапилася йому? Відповів юнак. Єдиний відомий мені надійний спосіб, пояснював доктор Пучія, це з'ясувати, яка вона – ваша ідеальна партнерка, ще до зустрічі з нею. А єдиний шлях до цього – обміркувати, які її риси вас влаштовують А які саме риси? – перепитав юнак Фізичні, розумові, емоційні та духовні якості Наприклад, буде вона чорнявою чи білявою? Високою чи низькою? Якого кольору в неї очі? Чи, можливо, її фізичні якості не матимуть для вас особливого значення? А тоді, ким вона працюватиме? Які в неї будуть інтереси та захоплення? Чи повинна вона мати певні духовні переконання? А її вдача? Має вона бути балакучою чи мовчазною? Чи треба їй бути дуже розумною? Насправді, я ніколи про це не замислювався зізнався юнак. «Це насправді так важливо?» «Безперечно», – запевняв доктор Пучія. «Якщо ви не знаєте, з якою людиною хочете прожити своє життя, то як ви її розпізнаєте, коли вона з'явиться?» «Але хіба ви, зустрівши когось, не розумієте, чи це та сама людина?» – заперечив юнак. «Можливо, хтось і розуміє» сказав доктор Пучія. Але навіть той хтось заздалегідь створив певний уявний образ свого ідеального партнера. Не обміркувавши як слід якості своєї найкращої партнерки, ви легко можете повестися на сексуальну привабливість, надто захопитися або просто через страх самотності залишитися зрештою не з тією людиною. Наприклад, для вас може бути важливо, щоб ваша партнерка любила тварин І от ви зустрічаєте когось, хто вас одразу ж приваблює Але незабаром дізнаєтеся, що вона ненавидить тварин Тоді ви розумієте, що якою б спокусливою та привабливою вона для вас не була Це не найкраща партнерка для вас Бачите, любов не сліпа а от хід та сексуальний потяг – сліпі. Не обміркувавши, що вам потрібно від партнера, ви запросто можете зрештою опинитися з кимось і геть із вами несумісним. З іншого боку, якщо ви маєте уявлення про людину, з якою хотіли б розділити життя, ви наймовірніше упізнаєте її, коли вона вам зустрінеться. «А хіба цей образ уявного партнера не стає певним обмеженням?» – запитав юнак. «Я маю на увазі, наскільки ймовірно зустріти свою ідеальну партнерку?» Доктор Пучія усміхнувся. «Зовсім неймовірно, це точно. У цьому суть сили думки. Щоб притягнути щось або когось до вашого життя, вам слід спершу уявити, що це вже ваше». Звичайно, деякі риси з вашого переліку якостей ідеальної партнерки можуть бути не такими вже й важливими для вас. Але принаймні, створюючи в уяві образ вашого ідеального партнера, ви зможете обміркувати, які якості для вас справді важливі. Це не мов закупи в супермаркеті. Якщо ви не знаєте, чого хочете, чи що для вас важливо, то легко можете повестися на рекламу та промоакції. І, ймовірно, накупите всіляких речей, узагалі вам не потрібних. І можете повернутися додому без жодної необхідної речі. А от якщо ви заздалегідь знаєте, чого хочете, то підете просто до потрібного відділу та візьмете це. Так воно буває і у заєминах. Якщо ми проживаємо життя, не замислюючись про те, які якості хочемо бачити в людині, то можемо піддатися фізичному або сексуальному потягу і лише згодом, коли той потяг ослабне, усвідомити, що партнер, якого ми обрали, не має жодних важливих для нас якостей. Але, обміркувавши риси, яких бажаємо від партнера, ми очевидно впізнаємо потрібну людину, коли з нею зустрінемося. Юнак дещо занотовував, а доктор Пучія тим часом продовжував. Любов у вашому житті і у ваших взаєминах не повинна ставати боротьбою. Щоправда, над нею слід працювати. Якщо ми хочемо любові, то маємо робити те, що потрібно, аби створити любов. І, як на мене, для цього і потрібні секрети надзвичайної любові. Вони нагадують про найважливіші речі, над якими нам слід працювати, щоб створити любов. І обирати правильні думки – одна з таких речей? Саме так. Ваша здатність кохати і бути коханим, створити довготривалі взаєми сповнені любові – або привабити свою ідеальну партнерку, починається із сили думки. Згодом того ж вечора юнак підсумував нотатки, зроблені ним на зустрічі з доктором Пучією. Перший секрет надзвичайної любові – сила думки. Любов починається з наших думок. Ми стаємо тим, про що думаємо. Сповнені любові думки створюють сповнені любові переживання та сповнені любові взаємини. Афірмації можуть змінити наші переконання та думки про себе та про інших. Якщо ми хочемо когось любити, нам слід обміркувати його потреби та бажання. Думки про твою ідеальну партнерку допоможуть її розпізнати, коли ти її зустрінеш. У його голові зароїлися думки, коли він узявся уявляти собі, якою має бути ідеальна партнерка, її зовнішність, її особистість, її вподобання і антипатії, її переконання. Коли він заплющив очі, перед ним постав її образ. Вона була красунею, трохи нижчою за нього, з каштановим волоссям до плечей. Великими зеленими очима та чарівною усмішкою. Надійна, добра і щедра. Розумна, хоча й не надто серйозна. Лагідна та співчутлива. Вона любила тварин, турбувалася про навколишнє середовище і насолоджувалася простими радощами життя. Такими, як прогулянка за містом чи посиденьки біля каміна холодним зимовим вечором. Юнак записав ці риси на аркуші паперу і, відкинувшись на спинку стільця, перечитав їх. Гм. пробурмотів він сам до себе. Якби ж то що... хлопець згорнув папірець і охайно поклав його на книжкову полицю. Другий секрет сила поваги. Другою в списку юнака фігурувала жінка на ім'я доктор Мілі Гопкінс. Вона була професором психології в міському університеті, першою жінкою в його історії, призначеною на цю посаду. Міллі Хопкінс була надзвичайно визнаною професоркою. Її однаково палко любили і шанували як студенти, так і співробітники. З її голосу було зрозуміло, що жінка зраділа дзвінкові юнака. І вона наполягла на тому, щоб уже наступного дня виділити час і побачитись із ним. Вони умовилися зустрітись о 17.00 в кабінеті доктора Гопкінс в університеті. Хоч їй і було 64 роки, доктор Гопкінс здавалося сповнена енергії та запалу студентки-першокурсниці. Голос у неї пожвавився, сповнився захоплення вже на першу згадку про старого китайця. Це була невисока широкоплеча ставна жінка, витончено вдягнена в класичний темно-синій костюм та білу блузку. Золотаво-каштанове волосся до плечей було зібране ззаду, а обличчя, хоч і вкрите зморшками, тепле і дружнє. «Я зустрілася зі старим китайцем майже 20 років тому», розповідала вона юнакові. «Я тоді була зовсім іншою родиною, наркоманкою, що жила на вулиці». У юнака ще липа відпала від глибочезного здивування. «Ви жартуєте, правда ж?» Знервовано перепитав він Зовсім ні Відповіла вона без найменшого натяку на сором чи збентеження Я з ліку збилася, скільки разів опинялася в лікарнях через передозування І щоразу вийшовши звідти, рушала просто на вулицю і робила це знову Потім одного дня я прийшла до тями на лікарняному ліжку Після того, як мені вкотре промили шлунок і біля мене сидів лікар, тримаючи мене за руку. У нього було добре, ласкаве обличчя, і говорив він м'яко, зі щирою турботою. Він був перший, хто насправді цікавився мною, моєю особистістю. Уперше за багато років хтось розмовляв зі мною віч на віч, як з людиною. І тому я ніколи не забуду старого китайця. Ми розмовляли досить довго. Я розповідала йому те, у чому досі не звірялася нікому. Про свою сім'ю, дитинство, життя на вулицях, про все. І знаєте, просто від того, що я з ним про це говорила, мені ставало краще. Він сказав, що в нього є друзі, які зможуть мені допомогти. Дав їхні імена і телефонні номери, тож я сконтактувалась з ними. І слава Богу, що я це зробила тому що вони показали мені, як знову почати жити. «Ви маєте на увазі секрети надзвичайної любові?» – перепитав юнак. «Так, я з'ясувала, що головна причина того, що в моєму житті не було любові – те, що я не любила себе. Саме тому другий секрет надзвичайної любові став для мене таким важливим – сила поваги. «Бачте, я не мала поваги ні до кого та ні до чого. А якщо ти не маєш поваги, то не матимеш і любові. Нікого і нічого неможливо любити, якщо насамперед його не поважаєш. Не поважаючи себе, ти не можеш любити себе. А не люблячи себе, дуже складно любити інших людей». Юнак щось занотовував, а Міллі продовжувала. «І це була моя найбільша проблема». Я не любила і не поважала себе. А чому ж так? Я думаю, усе це почалося ще в дитинстві, пояснювала Міллі. Я була позашлюбною дитиною, і мама знову вийшла заміж, коли мені було три роки. Вона завжди соромилася мене, а мій відчим, з якихось причин, про які я ніколи не дізнаюся, відчайдушно мене ненавидів. Я пригадую, коли мені було шість років. Мама пестила моїх зведених сестер, і я побігла до них, щоб долучитися до обіймів. Раптом мене сильно штурхнули в спину, і я впала на підлогу. «Ніколи не забуду обличчя мого відчима, що височив наді мною», – він сказав. «Тепер вона мати моїх дітей. Ти – бритка байстрючко». «І що відповіла на це ваша мати?» Запитав юнак, що ледь вірив власним вухам Нічогісінько, вона зовсім на мене не зважала і далі пестила моїх сестер, ніби мене там узагалі не було Важко повірити, що батьки можуть бути такими жорстокими, чи не так? Але я присягаюся вам, що знаю людей, які страждали від власних батьків значно більше не можна сказати, що мене весь час били, але я не мала любові та ласки. Завжди повсякчас моя сім'я зневажала і відштовхувала мене. Я почувалася покинутою. Розуміла, що мене не люблять і тому ненавиділа життя. Знаєте, це типова